скрізь на рівному місці зіймав скандали. Угледівши список на столі Осадчука, він запитав, а я в списку є? Осадчук заперечив. І тут наш письменник одразу ж рвонув з місця в кар'єр. Інтелігентний Осадчук мусив вислухати на свою адресу таке, таке, що й не знав, як себе повести, що Грубіянові відповісти. Добре, що він володів іронією, тому врочисто мов би вітав співрозмовника з Днем Народження або з високою урядовою нагородою, виголосив, «Я вношу вас на почесне місце у цей список, у якому називаються всі ті, хто відійшов у засвіти і кого ми вшановуватимемо хвилиною мовчання. Вічний конфліктонер і мисливець за славою заціпенів і пополотнів, а Осадчук лагідненько його запитує, чи тепер він задоволений, його волю уволено». Що було далі, історія мовчить. Зародного важко уявити в ситуації, де б він висловлював своє невдоволення тим, що його, бачте, недооцінили, не дохвалили, недолауреатили, тому він ніколи не потрапляв у спричинене цим комічні ситуації. Звичайно, в нього, як і в кожної людини успіху, були свої заздрісники й вороги. А оскільки він на противагу демонстративно демократичному коломійцю був людиною гордовитою і не терпів жодного натяку на мікошонство, то декого це дратувало. І він не уник сумної участі тих, про кого поширюють усякі наклепи і намагаються втопити його репутацію в інсинуаціях. Якщо повірити деяким шептунам, то в часи війни зарудний був мало не правою рукою Еріха Коха. Але дивна річ. Ці підлі сюжети повторювали там чи там. Є люди, у яких таке заняття – це найголовніше покликання у їхньому житті. Але все те ніяк до Зарудного не прилипало. І ніякі компромати, виплоджені в хворих головах, не могли спотворити його привабливий людський образ. Зарудному, як і Коломійцеві, така ж випала сумна участь пережити свою славу. У нього теж усе, мов би, обвалилося в один день. «Я запитував Анатолія Шевченка, який приязнився із Зарудним, як той сприймає потненіння свого літературного імені у Перестройку, бо чималенько більш-менш знаних письменників тоді збилися в гурт «Плач Ярославний», проливали вавилонські ріки сліз через те, що так вийшло, і вони вже не люди». Шевченко відповів, «Микола Якович – чоловік, який вміє тримати удар». Ані словечка розчарування чи скарги не чув нього. Прийняв нову ситуацію так, мов би був готовий до неї. Як і Коломієць, він допевнився, його театр уже відійшов. Настали нові часи, нові сюжети, нові вимоги до того, що з'являється на сцені. Очевидно ж, це не могло не пригнічувати його душу. Він був міцним чолов'ягою, але життя його урвалося в 70 літ. Це сталося в серпні 1991 року. В цьому була своя похмура символічність. Він помер разом зі своїм театром. Dience". Зарудний написав і чимало прози. Добре пам'ятаю, що деякі його романи мали розголос. Чомусь гадається, що не все з того могло безнадійно морально застаріти. Може, знайдеться уважний професійний читач, он скільки у нас літературознавців в Інституті літератури – і на філфаках в університетах той читач, який проревізує романи, повісті і оповідання Зарудного, і знайшовши там те, що не вмерло, те, де є жива думка і художня повносилість, запропонує його видавцям. Отакий спосіб буде повернено читачеві те, що заслуговує його уваги, і буде зроблено добру справу, нагадає загалові це ім'я – Микола Зарудний. Зрештою, в цьому сенсі не тільки про нього йдеться – у нас набереться кількадесят письменників, цілковито забутих, хоча їх забувати не можна. Вони належать літературі. Так, позаду неоглядний мавзолей соціалістичного реалізму. Десятки тисяч або ще більше утворів, котрі не мають жодного стосунку до літератури. Я гортаю старі біобібліографічні довідники спілки письменників і буквально на кожній сторінці натикаюся на імена, котрі викликають запитання – Хто це? Що він написав? Читаєш переліки, як правило, банальних назв, і вони нічого не промовляють тобі. Здебільшого, все це було мертвим ще при своєму народженні. Заходжу в бібліотеки і блукаю поглядом по книжкових полицях. Стільки тут книжкової макулатури, котру гігантськими, як на сьогодні, тиражами випускали у світ. Щоправда, і нині в нашому домежно скорумпованому суспільстві де процвітають відкати і де владці дивують своєю дрімучою гуманітарною темнотою, державні кошти так часто йдуть на підтримку новітньої макулатури. Зрештою, це окрема тема книговидання, що його давно поіменували назвою відомого роману Панаса Мирного лихо давнє й сьогочасне. Незрідка, чуючи, як хтось із наших державців обмовляється про книжку, Переплутуючи і автора, і назву, хапаєшся за голову. Що це за невігластво? Де ти ріс? І хто тебе вчив? Функціонери з Міносвіти, багато з них також люди темні в літературі, все перетасовують шкільні програми, моби проводять конкурс, хто складе найгіршу з них. З почуттям відрази згадую уроки української літератури в школі. За незначним винятком у підручники напихали все, що було найгіршого. Всі ці партії ВД, Комсомолець, Правда і Кривда і т.д. ні безумисне були відібрані для того, щоб убити цікавість до українського художнього слова. І, звичайно ж, кадри – це окрема тема, що потребує докладної розмови. Скажу лише те, що все найгірше, що може бути серед українського вчительства. і все. Найкраще також серед українського вчительства, але співвідношення найкращого і найгіршого далеко не на користь найкращого. Найгірше безнадійно домінує. Мені не пощастило на добрих учителів української літератури. Жодного з них не можна було звинуватити в любові до літератури. Вона цікавила їх як торішній сніг. Сталося так, що я знав аж двох учителів російської літератури, які її знали і любили. Вони прищепили нам захоплення нею. І ми тоді захоплювалися Лермонтовим, Єсеніним, Шолоховим. У нас мимоволі визрівала переконаність, що російська література художнього незрівнянно вища за українську, бо українська проти неї – це щось на взір художньої самодіяльності. Якось ми сиділи гуртом українських письменників, було це в ССРівські часи, на пляжі біля будинку творчості в Підсунді. Знущалися з програми з української літератури в нашій школі. І раптом хтось сказав – «Підніміть руку, хто в школі справді любив українську літературу». Але абсолютно чесно. Серед нас було кілька докторів філології і лауреатів Шевченківської премії. Одне слово «люди» здається в літературі не випадкові, І характерна подробиця – «Жоден не підняв руки». І це при тому, що… Кілька розповіло, любили літературу з дитинства, захоплено читали книжки. Але те, що пропонувалося в школі, відгадьковували і сприймали як нудний обов'язок гристи програмні тексти, котрі буцімто уособлювали найвищі здобутки українського радянського письменства. Чи ж не цим зумовлено і той факт, що значна частина наших літераторів перші свої спроби мала російською мовою? Діти з сіл, з містечок, які жили в українськомовних середовищах, творили свої екзерсиси російською. Навіть Аз Грішний починав свої віршоплетіння російською. Сумно згадати, але це справді було. Смішно уявити, якою в мене була та нібито російська. Сумно усвідомлювати, яка велика підривна робота проти українського художнього слова велася в школі. Дивують і нинішні шкільні програми. Тепер їхні творці фаворизували групку молодих авторів, зовсім ігноруючи тих письменників. Не стверджую, що в нас їх аж так багато, чиї твори, як мовиться, витримали випробування часом і вже сьогодні належать історії літератури. Грій Тютюнник, Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Ірина Жиленко, Роман Андріяшик, Юрій Щербак, Валерій Шевчук. Воно не дуже... Природно в мемуарах так часто звертатися в спогадах до сьогоднішнього дня до його злопекучих проблем, але бачить читач, що викликано це зовсім не бажанням автора актуалізувати свою писанину, бачачи, які незнищенні деякі небезпечні для нас тенденції духовного життя, як у суспільстві з волі часто антиукраїнської влади наростають нові загрози для самого існування української літератури та й мови, і культури загалом. Як, будьмо щирі, суспільство,